Роз'їхались. Гляне Петро аж і коваль якийсь тут вештається з молотом на плечах. Ти запорозька сторона, Остапе? питає в його вівчар Стіпком. — Щоб вони, каже, виздихали тобі всі до одного, тії запорожці. Як? За що се? За що? Є, за що? Хм. Сказано, не вір жінці чужому собаці. Йо! Щоб оце запорожець та почав до жінок липнути. Ге-ге! Ти ще не знаєш цих пройдисвітів. Це коли хочеш знати самі поливоди. Йо! І не йо! Учора зазвали мене до коша, буцім і добрі. Ось там все, да те треба нам перековати, а в нас такого дотепного коваля з зроду не було, та й давай мене поштугати. Я ж там п'ю та бенкетую, а вони в мене в господі лихо коять. Вертаюсь ранком, проспавшись, аж дома вже походжено. Та то тобі на похмілля так і здалось, брате. І здалось, аж крикнув коваль. А це ж «Як тобі здається?» «Питаю в Івася, з ким же ви синку без мене вечеряли?» «З Богом, скажи, Івасю, з Богом!» А дитина, звісно, мале, лукавства не знає, поглянула на неї та й питає, «Хіба ж, мамо, то Бог, що в червонім жупані?» Проїхали й мимо сих, що ближче к царському намету, то все трудніше було пробиратись Коло намету б'ють у бубне. А тут проміж народом ходять окличники да все кричать Ураду, ураду, ураду, хоть народ і без окличників звідусюди, мов плав пливе, а найбільш преться того мужицтва. Ну, вже, брате, каже інший, з порожніми кишенями до жінок не вернемось. А другий, сміючись, заробимо лучше, ніж на косовиці. Бач. У яких пани кармазинах, які теляги під золотом та під сріблом понадівали. Аж хрестить усе наше буде. Та й коло крамних комор руки погріємо. Казали запорожці, що все порівну між миром поділять. Гляне Петро, аж тут між мужиками тиснеться й Тарас Сурмач, і ти, каже, оце супротив Сомка і паноця? А той, спасибі вельможному пану Сомкові, спасибі й твоєму паноцеві. Ви звикли обирати гетьмана тільки козацькими голосами, а тепер і наш міщанський речник чогось на раді стоїть, да й потяг далі. Ось уїжджають наші у саме колесо віщове. Узяли козаки, од їх коні. Тут уже були самі козаки. Так зараз і дали гвинтовці дорогу, а за гвинтовкою й Петро з череванем пробрався. Інший, зустрівшись, тисли гвинтовку за руку, він тільки всміхаючись, кланявся. Гляне Петро, аж поміж старшиною козацькою тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку. Усе повипускали голубі. Ошибло його страхом. Тут щось недобре скомпоновано. І Черевань щось поміркував. Обернувся до Василя Невольника. От, брате Василю, яка тут чудна мода завелась на стяжки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні. А той похитав головою, де тільки... «Ох, Боже, правий, Боже, правий!» Пробрав з гвинтовка у саму першу лаву між полковники, сотники да осаули, судді полкові да обозні з хорунжими. Тут і писарі стояли з каламарями і білим папером посеред колеса, а колесо отзначили таке, що з одного краю до другого ледві можна було що почути, якби перекликнутися, так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом, на столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і корогвою.